Буремний перевал Емілі Бронте Розділ 22 Збігло літо, а за ним і рання осінь Михайлів день минув, але жнива того року були пізніми І деякі наші поля стояли ще не жаті. Містер Едгар Лінтон та його донька часто ходили подивитись на жінців На обженки вони лишалися в полі до темноти І поза день був холодний і вогкий, хазяїн застудився хвороба перекинулася на легені і, майже не відпускаючи, тримала його вдома всю зиму. Бідолашна Кеті, розпрощавшись зі своїм маленьким романом, посмутніла і замкнулася в собі. Тому батько наполягав, щоб вона менше читала і частіше виходила на свіже повітря. Але він більше не міг ходити на прогулянки разом із нею, і я вважала за свій обов'язок її супроводжувати. «Невтішна заміна!» Я могла вкраяти від своїх цілоденних клопотів лише години зодві. До того ж, моє товариство було для неї далеко не таким жаданим, як батькове. Якось по обіді в жовтні чи на початку листопада день був свіжий і вологий. На стежках шурхотіло мокре опале листя, а холоду небесну блакить заступали темно-сірі хмари, що стрімкою навалою рушили з заходу і загрожували рясним дощем. Я попросила Кеті відкласти прогулянку, бо не сумнівалася, що буде злива. Вона не згодилась, і я з надягла пальто і взяла парасульку, щоб пройти з нею по алеї до паркової брами. Цю сумну прогулянку вона обирала завжди, коли й бувало тяжко на серці. Смуток напосівся на неї відтоді, як містеру Едгару стало гірше. Він не зізнався в цьому та ставав усе мовчазнішим. Обличчя в нього було незвично похмурим, і ми з нею розуміли, що є тому причиною. Міськаті тоскно простувала вперед. Тепер їй уже не хотілося ні бігати, ні стрибати. Дарма, що холодний вітер наче підбурював пуститися з ним на випередки. І час від часу я бачила, що вона підводить руку і змахує щось із щоки. Я озиралася довкола, шукаючи, чим би її хоч трохи розважити. Край дороги здіймався високий крутий схил, за який намагалася зачепитися випнутим корінням кущі келіщини та кволі падубки. Ґрунт на ньому був надто крихким і, скоряючись невпинним вітрам, деревця зросли похиленими до землі. Влітку міскі залюбки вилазила по такому стовбуру і сиділа в гіллі, гойдаючись за 20 футів від землі а я, замилована її спритністю та дитячою нерозважливістю, все ж вважала за необхідне насваритися на неї щоразу, як побачу її так само високо, але не надто сувору, щоб справді змусити її спуститись. Вона могла з обіду до чаю прилежати у своїй вітряній колисці і не робити нічого, тільки наспівувати старовинні пісні, якими я колисала її в дитинстві. Та дивитися на своїх сусідів-птахів, що годували пташенят, і навчала їх літати, або ніжилася в замріяні на півдрімоті, заплющивши очі, така щаслива, що й не описати словом. «Погляньте, міс!» – вигукнула я, вказуючи на виїмку під корінням одного похиленого деревця. «Зима ще не дійшла сюди!» «Он де квітка! Дзвіночок! Це вже останній!» «А скільки їх було тут у червні! Мов бузковий туман на пагорбах!» «Може, ви зірвете її, щоб показати татові?» Кеті довго дивилася на самотню квітку, що тріпотіла у своїй земляній фішці, і відповіла лише згодом. «Ні, я її не хочу чіпати. Вона така сумна. Правда, Нелі?» «Так», – мовила я, – «бо така шквуленька, як ви. У вас ні кровинки в лиці немає. Ну, мові, за руки та біжімо». Ви так охляли, що я, мабуть, от вас не відстану. Та ні, ні, відказала вона і бігла. Але час від часу зупинялася, задивившись на клаптик моху, чи пасмо зів'ялої трави, чи на мохомор, що яскравою цяткою облимне поміж бурого листя, і раз у раз, відвертаючись од від мене, проводила рукою по обличчю. Катрину, що з вами, Любонько? Спитала я, ступивши до неї і обняла її за плечі. «Не треба плакати, що ваш тато захворів. Дякуйте Богові, що не сталося чогось гіршого!» Вона більше не могла стримувати сліз і зайшлась плачем. «О, це, мабуть, є найгірше!» – вимовила вона. «Що мені робити, коли ви з татом мене покинете і я зостануся сама на світі? Я не можу забути твої слова, Нелі. Вони весь час звучать мені у вухах. Як зміниться життя, яким страшним стане світ, коли ви помрете, тато, і ти? «Хто знає, може ви помрете раніше?» – відказала я. «Не слід нагукувати лихо. Будемо сподіватися, що в минуті ще роки і роки перш ніхтось із нас помре. Хазяй ще молодий, і я при здоров'ї. Мені сорока п'яти немає. Моя мати дожила до вісімдесятьох років і до останку трималася, дай Боже». Припустимо, що містер Едгар Лінтон дотягне хоча б до шістдесяти, то все одно в нього більше років попереду, ніж виживете на світі міс. Чи не дурниця отак побиватися з лиха, якого ще двадцять років чекати? Але тітонька Ізабелла була молодша за тата, зауважила вона і боязко поглянула на мене, жидаючи, щоб я знову вселила в неї надію. У тітоньки Ізабелли не було поруч ні вас, ні мене, щоб турбуватися про неї», – відповіла я. Вона не була такою щасливою в житті, як мій хазяїн. Їй не було заради чого жити. Все, що вам треба, це піклуватися про вашого батька та втішати його, показуючи, що вам самі весело і, і нічим його не тривожити. Пам'ятайте про це, Кеті. Скажу відверто, ви можете вбити його своєю нерозумною поведінкою, якщо не викинете з голови дурненького, вигаданого кохання до сина людини, яка рада була б зжити вашого батька зі світу. Якщо покажете йому ще засмучені розлукою, яку він вважає вашим благом. Мене ніщо не засмучує, окрім татової хвороби, відповіла моя супутниця. Порівняно з цим, усе інше дрібниці, і я ніколи, ніколи, поки я відповідаю за себе, не зроблю і не скажу нічого, що могло б його засмутити. Я люблю тата більше, ніж себе, Нелі, і я це знаю ось чому, бо кожну ніч молюся, щоб я його пережила. А краще я буду нещасною, ніж він. Отже, я люблю його більше, ніж себе. «Гарні слова», – відповіла я. «Та їх треба підтвердити на ділі. Коли він видужає, не забувайте обіцянки, що ви дали в тяжку годину». Так, розмовляючи, ми підійшли до брами, що виходила на дорогу, і моя юна леді, знов сяючи, мов ясне сонечко, вилізла на мур і, всівшись там, взялася збирати ягоди, що червоніли на шепшинових кущах уздовж дороги. На нижніх вітах ягід уже не було, а верхніх могли дістатися лише птахи чи хтось на зразок Кеті. Коли вона тяглася за ними, капелюшок злетів у неї з голови. І оскільки брама була замкнена, вона вирішила за ним спуститись. Я лише встигла гукнути її, щоб вона трималась, аби не впасти, як вона зникла за муром. От і з поверненням вийшла морока – Гладенько зацементоване кавіння ковзало під ногою, а спиратися на кворі кущі шепшини глоду по той бік муру було страшнувато. Я через свою дурість не збагнула цього, поки не почула, як вона, сміючись, вигукує. «Нелі, треба тобі принести ключа, а то мені доведеться бігти кругом до повітки сторожа. Тут я не зможу залізти». «Стійте на місці», – відповіла я. «У мене при собі є низка ключів, може якийсь підійде? А як ні, то я піду». Поки я пробувала всі великі ключі, один по одному Кеті витанцювала біля хвіртки. Я вдалася до останньої спроби та марно. І повторивши Кеті, що вона чекала мене на місці, я зібралася чим швидше йти додому. Але мене зупинив звук, що стрімко наближався здаля, і мить залунав поруч. Це був стукіт кінських копит. Кеті припинила свій танок. «Хто там?» Прошепотіла я Нелі, відчиняй швидше Долинув до мене стривожений шепіт Аго, в міст Катрину Лінтон Почувся низький голос вершника Радий вас бачити Не поспішайте тікати, я чекаю від вас деяких пояснень Я не бажаю з вами розмовляти, містер Гіткліф Відповіла Катрина Тато каже, що ви погана людина Що ви ненавидите його і мене і Нелі кажете саме. «Можливо, але зараз мова про інше», – сказав Гіткліф. Це був він. «У всякому разі я не можу ненавидіти рідного сина. А саме до нього я б хотів привернути вашу увагу». «Так, вам є чого соромитись. Два чи три місяці тому ви взяли зазвичку писати панечу Лінтонові листи. Ви погратися в кохання, так? Вас обох слід було б відлупцювати. Особливо вас» бо ви старші і, виявляється, менш вразливі. В мене є ваші листи, і якщо ви надумаєте грати в забавки зі мною, я надішлю їх вашому батькові. Я розумію, вам набридла ця забавка, чи не так? Але ви штовхаєте Лінтона до безодні вічаю. Він був щирим у своєму почутті, у своєму коханні до вас. Життям присягаюся, через вас він умирає. Ви розбили йому серце своєю безсердечністю. Це не порожні слова, а дійсність. Хоч як Гортон кепкував із нього півтора місяця, а я поводився навіть суворіше, сподіваючись наставити його на добрий розум, йому, що не день, то гірше. Боюся, він і до літа не дотягне, якщо тільки ви його не зцілите. «Як ви можете так підло дурити бідну дитину?» – крикнула я з загорожі. «Їдьте ви звідси заради Бога! Як у вас совісті вистачає брехати людям овічі!» «Міс Кетті, я каменем зіб'ю замок!» Ви не вірте в ці побрехенькі. Самі подумайте, як можна вмирати від кохання до дівчини, яку ледве знаєш. От не думав, що нас підслуховують, зауважив негідник. Вельми шановна місіс Дін. Мені подобаєтеся ви, та не подобається ваша подвійна гра, голосно додав він. Як ви можете так підло брехати, стверджуючи, буцім, то я ненавиджу бідну дитину і вигадувати свої бобрехеньки, щоб відлякати її від мого дому. Катрину Лінтон. Вже саме ім'я зігріває мені серце. Люба, моя дівчинко, мене цей тиждень не буде вдома. Приходьте і подивіться, чи я кажу правду. Будь ласка, моя крихітко. Тільки уявіть собі, а якби ваш батько був на моєму місці, а Лінтон Гіткліф на вашому, ким би ви вважали вашого безтурботного коханого, якби ваш батько просив його зглянутися на вас? а він не захотів би ступити кроку на зустріч. «Не зробіть невиправної помилки через свою дурну впертість. Присягаюся своєю душею, він на краю могили, і ніхто, крім вас, не врятує його». Замок піддався, і я вискочила до них. «Присягаюся, Лінтон помирає», – повторив Гітклів, суворо поглянувши на мене. «Гори і розчарування наближають його до смерті. Нелі, якщо ти не хочеш її відпустити, можеш прийти сама». Я повернуся не раніше, ніж за тиждень, у цій же годині. Гадаю, що навіть твій хазяй не заборонить їй відвідати свого кузена. «Ходімо звідси», – сказала я, беручи Кеті під руку. І майже Соломіць втягла її за собою до парку. Вона вагалася, стревожно дивлячись у обличчя співбесідника, надто суворе, щоб можна було здогадатися про його справжнє почуття. Він під'їхав у притул до дівчини і, схилившись до неї, мовив. «Міс Катрину». «Зізнаюсь, я не дуже поблажливий до Лінтона. А Гортон і Джозеф тим паче. Щиро кажучи, йому доводиться скрутно. Він потребує доброти так само, як і любові, і ваше ласкаве слово було б для нього найкращими ліками. Не слухайте жорстоких повчань місіс Дін. Будьте милосердненю і постарайтеся зустрітись з Лінтоном. Він марить про вас день і ніч, і думає, що ви його зненавиділи, якщо не пишете і не приходите до нього». Я зачинила хвіртку і підкотила до неї великий камінь. Бо розхитаний замок не хотів слухатись, і, розгорнувши парасольку, підтягла під неї свою супутницю. Бо у Верховіті вже шаруділи перші краплі дощу, нагадуючи, що баритися не слід. Ми кинулися додому. Не домовившись із Гідкріфом про зустріч, та я відчула, що Катрині стало тепер удвічі важче на серці. Її лице затьмарилося такою тугою, що вона й на себе не була схожа. Дівчина, вочевидь, повірила кожному почутому слову. Хазяїн пішов спочивати, не дочекавшись нашого повернення. Кеті прослизнула до його кімнати, щоб довідатись, як він себе почуває. Він уже спав. Вона повернулася і попросила мене посидіти з нею в бібліотеці. Ми удвох попили чаю, а потім вона згорнулася калачиком на килимі та звеліла мені не розмовляти, бо втомилася. Я взяла книгу і удавала, ніби читаю. Коли їй, здалося, коли їй здалося, що я з головою поринула в читання, вона знову почала тихенько хлипати. Останнім часом це на неї частенько находило. Якусь хвилю я це терпіла, а потім взялася безжально здіймати наглум усе, сказане містером Гіткліфом, про сина. Та так, наче була певна, що вона зі мною згодиться. Ба ні. Моя дошкольна промова не притлумила враження, що його справили слова Гіткліфа. Воно було саме таким якого він прагнув досягти. «Може, ти й маєш рацію Нелі?» – відповіла вона. «Але я не заспокоюся, поки не знатиму напевне. І я маю сказати Лінтонові, що не пишу йому не зі своєї провини і переконати його, що мої почуття не змінилися. Чи варто було гніватись і сперечатися з її нерозумною довірливістю? Того вечора ми розпрощалися дуже ворожо. Та ранок заскочив мене на дорозі до Буремного перевалу. На своєму поні їхала моя вперта панянка, а з нею поруч ішла я. Я не могла спокійно дивитися на її сум, бачити її бліде, згасле обличчя і важкий погляд. І здалася, потай плекаючи хистку надію на такий прийом Лінтуна, що міг би довести, як мало правди в оповіді Гіткліфа.